Лише під ранок з прожуху схопилась на ноги. «І забудь голову. Це нам приснилося. Йди до килини. Ой, як же нелюдськи тяжко без полікарпа. І не подумай, що люблю тебе. Просто жалько. Мотаєшся в колгоспі за десятьох. І пішла у протилежний відгородиш бік. А потім я все життя був до неї несправедливим. Софія могла бути гарним бригадиром чи завфермою. А я все боявся її підвищити, щоб чогось не подумала, щоб не сприйняла це як подачку. На орден була нагода її представляти, побоявся. Через ту одну ніч так і засиділася на віків ланкових. Так і на пенсію пішла, передавши ланку своїй дочці. Ярославі Козир. Тепер-ка вже не страшно. Треба буде зустрітись та поговорити, що ж привело її тоді в ліс. Дзиндра ходив по хаті з маленькою книжечкою в руках, рипів новими черевиками. Метелик ніяк не міг маститись йому на тім'ячку, щоб зігрітись і відпочити. Покусував нижню червону набряклу, наче підведену помадою монгольську губу. Оце візьме прямо за душу. Ховать і сідай, п'ятірка. Ти гукай, не гукай, а літа не почують. Все біжать та спішать, хоч співай чи ридай. кубузнать, а вони ж хоч човенами кочують, чи на осліп женуть, як сліпа череда? Оце мусить проняти до сльози. А навіщо? Хай діти оцінюють чесно. Ми жили. І дарма, що не всі ми орли. Як покличуть на звіт, Ми спокійно воскреснем. Хай історія судить. Жили, як могли. Дзвінка муштрувала свій голос Між кількома дзеркалами, Що намножували силу селену маленьких дзвінок, потрі повали кожен її жест, нахил голови, похитування брів, як тарезових шалюк. Шановні односельчани! Ні, не так. Треба виділити односельчани. Прокашлювалася, віяла довгим концертним платтям із зухвалим вирізом на грудях. А чи не все одно, що виділити, ніби Станіславський сидітиме у салі? Вона підняла поділ оксамитового плаття, прикусила його зубами і заходилась поправляти підв'язки на панчохах, що моляли їй ноги. Побачила у дзеркалі Сашка Тура, який саме прочинив двері. Удавано знітилась, але виходити не квапився, і вона повела руками по виструнченій нозі ще вище. А Софія ж диву була. Я все життя боявся, що на старість таки сповзе та ніч із її язика. Чого б і не погонорувати, ланкові, як колись пустив патоку біля неї нинішній депутат і герой. Нам це приснилося. Мариня розладжувала долоної складки червоної скатертини, що вкривала сіл на сцені, цюкала нігтем мікрофон і, оглядівшись, чи нікого немає в залі, чоргикаючи словом до слова, намогликувала – Повертайся, сину, через Україну понад нашу хату. Та починала блудити звуками, зривалася і в самий мікрофон шепотіла, а горб таки росте, яка у. Ти між гонта він заквартирував з Мартиного дозволу в Богдановій хаті, хоч і носив воду із своєї криниці. Закінчував із трактористами викладати підковен портрет із всіляких кісточок. Кавуна, яблуко, гірківку, кукурудзяних кіпчиків, коноплі. Хлопці із тракторної бригади на підказували йому, квапили, дехто наполягав, щоб викласти і зірку на грудях. Але Тиміш буйволився. То вже під знизу, під рамку, не вміщається, ви ж бачите, а ви на весь зріст, тиміш не вміє. «Фотографії такої нема! Ой, ти муше. Біля млина, що нарешті після землетрусу заспокоївся і тепер жує зерно, як старий кінь-псих, що стоїть над бугом і ствердно хитає головою у такт своїм кінським думкам, Романа вчила Устима водити помарамчевого запорожця. Устим на силу вміщався за кермом із своїми довгими ножицями, прів, смикав машиною, в гусакові й думав, треба б тата трусунути на якийсь спутніший транспорт. Романа покрикувала на нього, трясла великими персами і розповідала. А золотий годинник упав під час операції під блузку. Я сюди-туди нема, вкрали. Газу-газу давай, бо заглухни. Йшла додому, біля Турової хати він і випав. А Турове чадо підібрало, погралося і підкинуло таткові в кобору. Перше, що мусиш зробити – Зуби для підкови, нікудишній протез у нього. Дітько, забирай, я таки не вмів бачити великого довкола себе і собі. Я жив маленькими горбатими знаками запитання, сам горбатів, випростуючи їх щоденно, і скільки їх таки полишив за собою. Не підняв хлопців-танкістів із дня болота. Хай би побачили їх наймолодші городищенці». Хай би дихнули повітрям 41-го ті, хто народився у 70-му. Воно ж таки збереглося в кабіні. Я був несправедливий до Софії. Я боявся перетворити ту ніч на розмінну монету і обрав холодну крайність. Напевне, такий безглузду крайність, яку вона великодушно витерпіла. Я не підготував собі заміну на посаду голови, бо життя здавалося безконечним. Тепер привезуть імпортного – я так і не звільнив з посади Андроштука, хоч гнати його треба в три вирви із-за госпа, бо він свідомо і методично псує людей, обставляє себе донощиками і шептунами. Як і круць, ой, не треба. Я не посадив на Європиному полі соняшників. Я не збудував нову хату для Гонти. Не домігся нагороди для Ярослави, Софійної дочки». Але я жив, як умів, і велике в мені, може, тільки те, що я жив на великій і сильній землі, топтаній ордами, обсіяній могилами, але живій і мудрій, переміг у великій війні, хоч іноді програвав маленькі війни свого життя. Чи здатен я був на більше? Не знаю. Він вихопивсь за пагорбса лісу. Де ще недавно вилежувались кавуни в смугастих тільниках, де ще недавно покахикував старий баштанний сторож, і цівки рушниці якого завжди виповзав павучок, сідав старому на кашкета, а коли припікало сонце чи заводилось на дощ, знову тікав у рушничний отвір. Уже давно стягнуто огудено на купище, вже переорено баштан, на самому тімені пагорба зблизкує лисина. Витернуване місце сторожівського куреня. Сенько Барвінський закінчив складати фінансовий звіт господарського року і в кінці під дебетом акуратно дописав. З будь-яким іншим головою я вже працювати не зможу. Полишаю свій пост за власним бажанням.